Свистом ознаку подав богосвітлому він діомеду, той же в ваганні стояв, яке ще зробити зухвальство, викотить, взявшись за дишель, той повіс, де зброя лежала, гарно оздоблена, чи його винести вгору піднявши, чи в багатьох ще фракійських мужів одібрати дихання. Поки він думкою так Міркував, підійшовши афіна стала тоді богосвітлому мовити так діомеду час про повернення думати до кораблів глибодонних сину ти відважний щоб не вдаватись до втечі в разі хтось інший з безсмертних троянські загони розбудить мовила так і голос богиню пізнав він одразу. Скочив на коней своїх, одісей же їх луком ударив, і до швидких кораблів вони вмить полетіли Ахейських. Та не сліпим спостерегачем був Аполлон Слібнолукий. Тільки новгледів Афіну, що йшла за Тідеєвим сином, Гнівом палаючи кинувся в натовп троян велелюдний і розбудив міфракіян порадника Гіпокоонта, славного родича Реса. Зі той одразу прокинувся, глянув на місце порожнє, де бистрі стояли їх коні. Воїв побачив, що корчились в муках страшних передсмертних, болісно зойкнув. І кликать товариша став дорогого. Розрух і шум невимовний у стані троян учинився, збіглися люди усі і на жахливі дивилися дії грізних мужів, що верталися до кораблів крутобоких. А як домчали туди, де ліг трупом троянський підглядач, коней швидких затримав. Там Одіссей Богумилий, а тідеїд тоді скочив на землю І скривавлену зброю, в руки подав Одіссеєві і, скочивши знову на коней, хльоснув по них батогом, і вони залюбки полетіли до кораблів Либодонних. Було це й самим їм до серця. Нестор перший їх тупіт почув. І озвавшись промовив, друзі мої, о вожді і порадники війська аргеїв, Схиблю чи правду скажу, а душа, говорить, спонукає, Кони швидких тупотіння, здаля моїх вух досягнуло. От Одісей у удвох з Діомедом могутнім, Коней пригнали з троянського табору однокопитих. Тільки я страшно душею боюсь, щоб ті, кращі за не потерпіли біди від троян в колотнечі шаленій. Мови своєї він ще не скінчив, як вони прискакали, скочили з коней на землю і радісно всіх вітали, правих піднесенням рук. І словом, як мето, і солодким».